чтоб 2003. Містечко Ютербог здавалося мені аж нічим не прикметним. 1013 мешканців. Депресивний німецький схід соромязливо приховувана за чистотою фіранок бідність передвиборні плакати із непристойно комуністичними старими фізіями. Щоправда, якось мені трапився інший плакат. Реклама п'ятничної танцювальної вечірки Ютербугі. Від цього зробилося ще сумніше. «Уяви собі, ніби з якоїсь причини мусиш тут провести цілий день», казала художниця Ніна і внутрішньо здригалася. «А життя?» – запитував я. Ніна здригалася вдруге, тепер уже не тільки внутрішньо. Навряд чи нині я мав би що про той ютербок написати, якби не певен знайомий англієць. Де він тепер, до речі? Його ім'я? Ангус. Ледь не Агнус. По-нашому слід, мабуть, передавати як «енгас». Це він розповів мені про покинуті гарнізони і певного дня наприкінці квітня витягнув мене на прогулянку їхніми руїнами. Це йому я завдячую своїм віршем «Вервольф Сутра», що написався мені невдовзі після згаданої виправи. Третьою була Ліна, бразило кореянка і ще одна художниця. Вона також фотографувала в тих місцях. Саме її знімки зжахливо Метафізичною порожнечою казармених коридорів вона згодом дозволила використати на обкладинці 12 обручів. Я пишу про неї, також фотографувала, бо передусім там фотографував Енгас. Це був його проєкт. Він методично прочісував лісисті терени колишньої НДР на предмет військових баз Червоної армії, знімаючи все, що там позалишалося. На той час минуло вже десять років, відколи останні з них пішли геть, але по них залишалося ще багато всього, і воно поволі руйнувалося, розвалювалося і ставало пусткою. Дивно, але я так і не спитав у нього, чому він обрав саме це. Але навіть якби я спитав, то навряд чи отримав би хоч якусь осмислену відповідь. Що тягне блудного лондонця, до старого Бранденбурзького лісу з його брустверами і шанцями. Набісу йому ці червоні зірки, учбові стрільбища, гімнастичні зали з прогнилою підлогою. Навіщо йому ці ідіотські написи на стінах їдалень, умивалень і сралень? Нічого іншого, крім як загадкова британська душа тут і не скажеш. Зате я знаю, навіщо йому потрібен був я – читати і перекладати всю ту настінну Ахінею. Ще першого вечора, щойно я заїхав до старезного палацика в родинному гнізді Ахіма і Беттіни фон Арнімів, в якому мав прожити наступні півтора місяця, Енгас дуже втішився моїй появі. Я спершу навіть легковажно повірив, що він уже звідкилясь мене знає – так неприховано і відверто він зрадів, тому що я «українін». Ні, не Russian, Ukrainian, of course, of course. Ще за кілька днів Енгас утішився значно відвертіше, коли почув мою відповідь на запитання, чи служив я в Червоній армії. Я навіть отепер, коли пишу ці рядки, бачу, як він задоволено скидає своєю видовженою англосаксонською головою, і як його великі, так само видовжені вуха радісно нашорошуються, і від того ще видовжуються, і більшують, і в одному з них починає нетерпляче розгойдуватися велика дзвінка сережка. Тож одного дня ми таки вибрались у трьох – Енгас, Ліна і я – до тих покинутих військових територій. Енгас командував, а ми підкорялися. Спершу ми добігали до автобуса, єдиного на день, тому запізнюватися ми не сміли. Потім на залізничному вокзалі в Ютербогу до приміського потяга. З нього ми зістрибнули на другій чи таки на першій зупинці і, пройшовши пару сотень метрів уздовж залізничного полотна, збочили ліворуч і заглибились у заборонену зону військового містечка Альтес-Лагер. Насправді місцева влада про всяк випадок забороняє тут усякі стихійні відвідини. Якщо час від часу не роззиратися навкруги, можеш нарватися на патруль поліції. Одного разу нам довелося терміново заскакувати крізь розбиті вікна всередину якогось чи то полкового клубу, чи то спортзалу, де на стінах ще досі летіли в атаку вперед фрагменти сильно поїдженої грибком і розмитої ржавими патьоками кінноти. Так ніби Німеччину вони брали саме кіннотою. Поліція, не зауваживши ні нас, ні навіть кінноти, проїхала по вздротяну огорожу забороненої території. Пізніше, на зворотному шляху до Ютербога, вона ще вирене з-за наших спин на польовій дорозі, той самий патруль, і змусить Енгаса повернутися на десять кроків назад, щоб розшукати у придорожньому рівчаку щойно викинутого недопалка. Після довгих десятихвилинних пошуків Енгас його знайде, і вони переконаються, що то не канабіс. Тобто поліція того дня вривалась у наше життя двічі. Ліна сфотографувала їх на прощання своєю мильницею. Вони довго ламалися, соромились, посміхалися і пітніли. Чоловік і жінка. Але не стільки подружня пара, як брат і сестра. Обоє руді, властовинні і, схоже, місцеві. Проте не беруся стверджувати, що встигли послужити ще в лавах НДРівської «Фольксполіцай». Ліна мала мильницю і клацала все, що бачить. А Енгас волік за собою камеру зі штативом. Того дня він зробив цілих два знімки – стадіону з порослими свіжою травою біговими доріжками і КТП зі стоянками для вантажівок. Саме там я прочитав на табличках з номерами всі три прізвища їхніх водіїв – Фідотов, Мухамедяров, Перевертень. Це було цілком дивне відчуття – вантажівок немає – навіть Бебехів не лишилося. Навіть і Тіней, А прізвища водіїв чомусь полишалися. Трохи як на цвинтарі. Перекладання прізвищ – зовсім дурнувата ідея. Проте мені дуже хотілося, щоб Енгас і Ліна зрозуміли значення останнього. Ніхто з них не говорив німецькою. Ні, перепрошую, Енгас усе-таки ледь-ледь говорив але не настільки, щоб утовкмачити йому всі значення слова «перевертень». Згідно зі словником української мови, перевертень означає, перше, людину, що чаклуванням обернута на тварину або предмет, вовкулаку, нечисту силу, що прибрала вигляду кого-чого-небудь. Друге, людину, що зрадила свої переконання. Третє, Непородисту, нечистокровну тварину. Як мені було пояснити їм усі ці значення і відтінки? Я спромігся перекласти лише вовку лаку. Вервольф, казав я. Його Вервольф. Їм обом дуже сподобалося, що існують культури, в яких можливі такі прізвища. Вони сміялися. Я не сміявся. Але все це нуль у порівнянні з тим, що чекало на мене у ще одному гарнізоні цього разу в самому Ютербогу. Зненацька виявилося, що на захід від залізничного вокзалу є ще одне покинуте місто, і хто значений більше від першого, основного Ютербога. Це було таке досить органічне поєднання відразу трьох епох і трьох військових інфраструктур старої Пруської. Вермахтівської і повоєнної радянської Отож ми добру годину пролазили ще й там Поміж зарослими верболозом пруськими і руськими Однаково напіврозваленими будівлями «Попіл імперій, – казав я, – і відразу трьох Суміж трьох попелів Не пам'ятаю майже нічого Пам'ятаю тільки, що дивізія називалася Полтавською про Полтаву, її щире українське серце, я вже писав у цій книжці. Енгасові Іліні я пояснив, де вона розташована, тицнувши пальцем у розкриту долоню, ліву. Долоня була мапою України. Полтава лежала в нижній фаланзі великого пальця. Ще пам'ятаю гори розпотрошених пообістюваних матраців у Каптьорках. «Де 32-й окремий розвідувальний батальйон?» – кричав я. «Де 211-й окремий батальйон зв'язку?» «Де, мать його, вйоб 343-й гвардійський львівський червонопрапорний орденів Суворова, Кутузова, Хмельницького та Александра Македонського танковий полк?» Я вже мовчу про 288-й гвардійський танковий віслинський полк. Але де вони? Ніколи і ніде в житті не було мені так зле, як у війську. Мені ще й досі сниться, що я знову там. І всього мене уві сні аж роздирає від образи і несправедливості. За що вдруге? І коли вже цьому настане кінець? Коли нарешті дембель хто мені скаже – Господи, скільки ж зайвого доводиться на собі вічно тягнути людині амуніція, шинель, портянки, гранатомет, протигаз, боєприпаси, щоб одного разу таки звільнитися і піти назавжди зникнути дезертиром у цих цупких непролазних верболозах, коли схожий на агнця Енгас, Пустив по колу другу самокрутку, я зрозумів, що недавно плакав.